IRODALOM Dobrovics, aki az induló tehetsége közé tartozott, az egyik hajnalon, mielőtt munkába indult volna, nagyanyja szobájába osont. Odakin az utcán még égtek a lámpák, és Dobrovics a beszűrődő gyenge fényben hajolt az öreg asszony arca fölé. Gondolatmenete a következő volt. Ez egy arc. Micsoda azon kívül, hogy arc? Az kétségtelen, hogy bőr is. Na most milyen bőr? Halott bőr ez, mint a kiszárat levelek. Halott falevér bőr. Ha már a bőre megvan, mihez lehet még kezdeni ezzel az arccal? A szemem nem kell, az orra nem kell, a homloka sem jó. A haja. Az öregasszonynak kis semmi haja volt. De az kétségtelen, hogy valamit lehetett vele kezdeni. Mondjuk egy konyba csavarni, és aztán szertezilálni. Ez kiemelni a nyakbőrét. Mert halál kell a bőr és a nyak mellé, azaz kezek erre a nyakra, görcsösen markoló ujjak. És gyűrű. Nem, gyűrű nem kell. Elég egy sima kéz. A férfi feladatot teljesít. Nem csak jó kedvéből öl. A férfi idősebb, mint én, de feladatot teljesít, gondolta Dobrovics, mert azt tartotta magáról, hogy neki valamilyen feladata van. Még egy pillantást vetett nehezen lélegző nagyanyára, aztán ugyanolyan csendben, ahogy jött, elhagyta a szobát. Dobrovics az induló tehetségek közé tartozott. Aki tudta róla, hogy az érettségi táján kezdett elbeszéléseket írni, és ezt egy nyolc hónapos válságtól eltekintve hét évig abba sem hagyta, annak nem volt nehéz kiszámítani, hogy Dobrovics nemrég tölthette be a 26. életévét. Egy ideig jogász volt, aztán elárusító egy könyvesboltban, segédmunkás, majd egy kereskedelmi vállalat propagandistája, végül újságkihordó. Hajnalban kelt, elvégezte a munkáját, végigjárta valahol Budán körzetének kertes villág szegélyezte utcáit, ahol a kellő nap fényében újságokat gyömöszölt a levélszekrényekbe, és már délelőtt tíz órakor otthon reggelizett. Aztán benyitott nagyanyjához, aki hát a mögött a magasra püfölt két párnával ült ágyában, és fügyörészett. Ez naponta újból meglepte Dobrovicsot. Ugyan Mondta Dobrovics anyja esténként, miután az irodai munkától fásultan levette kabátját és a főzéshez látott, ugyan minek csodálkozol szegényen. Kíváncsi vagyok, te hogyan viselkednél egy hónappal a férjed halála után egy idegen lakásban, a gondolattal fejedben, hogy már téged is csak néhány nap választ el a halálottól. Szerinted tudja, hogy már csak napjai vannak? kérdezte Dobrovics. Hát nem látod rajta? Nem. E hátra levő napokban Dobrovicsnak kellett gondoskodni nagyanyáról. Valamivel tíz óra után benyitott hozzá, ilyenkor elhallgatott a fütszó, a kis asszott arc feléje fordult, és az öreg asszony, jobb kezével teste mellett megpaskolva a Dunnát, ülőhelyet készített unokájának. Dobrovics megállt az ágy mellett. A szárazon berregő csengőszóra egy idős nő nyitotta résnyire az ajtót. Arcmozgása a színpadot idézte, vagy tánciskolákat. Rendetlen kontya sikertelenül próbálta inas nyakát, halott falevélbőrét leplezni, szürke, lassú szeme régmúlt dolgokra emlékeztetett, mint a tölcséres gramofonok remezei. Talán énekesnő volt. Talán énekesnő. Lágy tojás van reggelire, mondta Dobrovics. Nagyanyja végig mérte. Szép, erős fiú lettél. A kezed is nagy. Hol dolgozol? Macskái vannak, gondolta Dobrovics. szagú a lakás. Hány tojást kér? Azt kérdeztem, mi a munkád? Kereskedő vagyok, ismertebe Dobrovics. Kereskedő? Ezt nem is mondta nekem az Ilonka. Mivel kereskedsz? Dobrovics leült az ágy szélére. Naponta megismétlődtek ezek a beszélgetések. Az emberei ezek a szilaj legények, lovakat hajtanak fel távoli pusztákról a vásárra, én pedig eladom őket. Most várok egy nagyobb szállítmányt Arábiából. Szóval, lócsiszár vagy? nevetett nagyanyja. Nem, húzta ki magát Dobrovics. Kupec? És mennyit keresel? Vagyonokat? Azzal felállt, és lágy tojást hozott be. Később az ágyán heverészed délig. A nagyanyja átkiabált, bement hozzá, megigazította a takarót, állandó faggatására különböző kitalált foglalkozásokat ismert be, de közben az a másik öregasszony járt fejében, a történet öregasszonya, aki résnyire nyitja az ajtót, és megkérdezi, kit keres? Dobrovic szerint így válaszolt a férfi, kalapját udvarjasan megemelve. Jó estét, asszonyom, telefon szerelő vagyok, a hívásra jöttem. Ilyen korán, válaszolt az öreg asszony a megállapodás szerint, hisz csak negyed órája, hogy bejelentettem a hibát. Talán énekesnő volt az előtt. Szürke szeme régmúlt dolgokra emlékeztetett, sötét előszobán botorkáltak keresztül a kém meg az öregasszony, akinek fedőneve Dallan volt. A lakásban átizzadt ágynemű bűze keveredett az öregasszonyok édeskés szagával. A szabában üveggyöngyök lógtak a gyöngyfényű lámpáról, a szőnyegen és az ágyon macskák heveréstek. A férfi a fotelba dőlt, szemét lehúnyta és arra gondolt, hogy a nyomában vannak. Egy férfi, akit üldöznek, és az öreg asszony. 12 órakor Dobrovic felmelegítette anyja előző esti főztjét, és bevitte nagyanyjának. Rakott krumpli van ebédre, mondta. Csak azt érjen meg, hogy végre valami jó állásod legyen, sopánkodott az öreg asszony, valami tisztességes foglalkozásod. Ne féljen semmitől, annyi pénzt keresek, mint a szemét. Hol dolgozol? Az írószövetségben, író vagyok, ismerte be Dobrovics. És ezért annyit fizetnek? Egy aranybánya, egyen már. Csak engem akarsz megnyugtatni, fogta meg a kanalat az öreg öregasszony. Hányszor mondjam, hogy tele vagyok pénzzel? Most írtam egy sikeres könyvet, abból vettük ezt a lakást. Még a bútorokat is, ha tudni akarja. Könyvet írtál? Ilyen vastagot? Mutatta Dobrovics hüveik és középső ujjával. És nagyon szépet, mert a legbensőbb gondolataimat és legtitkoltabb vágyaimat írtam bele. De most már egyen, mert ki ül. Ki tudja miért, ezt nem felejtette el az öreg asszony. Sányi! kiáltott evés után. Dobrovics benyitott, elvette a tálcát, és a konyhába indult vele. Mit írtál abba a könyvbe? állította meg nagyanyja. Visszafordult, kezében tálca, rajta edények, és a maradék rakott krumpli. Hogy a szegénynek is joga van az élethez. Ad ide, had lássam! Dobrovics behozta a két vaskos kötetet. Ez nem a te neved itt rajta. Álnév, magyarázott a nagyanyjának. Magyar író vagyok, magyar nevet kell választanom. Petőfi is Petrovics volt eredetileg, de megváltoztatta nevét, hogy ezzel is világosabbá tegye, melyik nép felemelkedését kívánja szolgálni művészetével. Az én nevemből is így lett Viktor Hugo. Hugo? az nem is magyar név, de érdekes és kíváncsivá teszi az olvasót. Mi az olvasót szolgáljuk. Életünk örök harc. Ennek a könnyen, lanyhuló érdeklődésnek felkeltéséért. Közben persze nem mondunk le elveinkről, mert aki erről lemond, az örökre kihullik közülünk. Az öreg a címlapot nézegette, melyen az őszhajú zsámvázsán, amíg gyermek tartja karjában. Nyomorultak, olvasta. Igen, ez a címe. Miről szól? Olvassa el, bíztatta Dobrovics, és arra gondolt, hogy most majd hosszú ideig nyugodtan heverhet a másik szobában. Mégis, előbb te mondd el. Hát, azt írtam meg ebben a könyvemben, hogy a jóság és a szeretet mindent legyőz, meg azt, hogy csak annak lesz szép halála, aki igaz ember volt életében. Ezt mindenki tudja, ezért nem fizetnek neked annyi pénzt. De én ezekért az igazságokért keservesen megküzdök a könyveimben. Utam örök kétségek között halad. Eleinte nem hiszek a szép igazságokban, aztán az események magukért beszélnek, s a látszólag egyszerű állítások lassan, vonakodva bebizonyosodnak magam és az olvasó számára. Apró dolgokat lesek el az emberektől, színeket bámulok, szagokat próbálok megjegyezni. Ezeket összeállítom, végül akár hiszi, akár nem, jó magam is csodálkozom, hogy ez lesz az egészből. Csak nyitott szem kell hozzá, és én is átélem a halált, világos lesz számomra, hogy csak annak lesz szép halála, aki igaz ember volt életében. Ez döntő bizonyíték lehetett. Az öreg asszony nem használt szemüveget az olvasáshoz. A vacsorát már Dobrovics anyja vitte be, míg Dobrovics szobája ablakánál állt, és a sötét utcára bámult. A fényű lámpáról üveggyöngyök lógtak, körös körül macskák heverésztek, gondolta. A kém leült és behunyta a szemét. Az ide vezető útra gondolt, amikor vonásait feltűrt gallérral takargatva sietett végig a gyorsan sötétedő városon. Aznap este feltűnően kevés ember járt az utcákon. Ez nyugtalanította, és felesleges gondolatokkal terhelte meg. A nap jutott eszébe, amikor először járt itt, a helybeliek mozgását utánozva. Teát csinálok magának, hallotta a kém az öregasszony hangját. Ugye szereti a teát? A férfi bólintott, de egy percre sem felejtette el, hogy ültözik. Dobrovics újra és újra neki rugaszkodott, hogy elképzelje ezt a szobát. A macskákat, az öregasszonyt, a lehúny szemű kémet. Szavakat mormolt. Fejét ingatta, vagy tenyerével az ablakkeretet ütögette, és szemei mozdulatlanok voltak. A férfi foglalkoztatta elsősorban, aki a fotelben ült, ernyetten, és üldözőire gondolt. Igen, a beépülés volt a legnehezebb. Rejtett gondolatait apró módosításokkal veszélytelenné téve kifecsegte, ezzel sikerült érdektelenné, sőt unalmassá válnia a figyelő szemekben. Nő ügyeivel aratta másik nagy győzelmét, zárkózott természetén. Ismerősei lenéző mosolyjal leplezték igyigységüket, és mindegyik tökéletesen ismerni vélte az energiáit lekötő célokat. Cigarettával és itallal gyötörte ellenkező szervezetét. Néhány rigojával finomított képmásán, de ügyelt, hogy ezek ne nőjenek figyelemébresztő furcsaságokká. Unalmas, szenvedélyeit ügyetlenül leplező emberként vált ismerté, akinek csak azért keresték társaságát a többiek, hogy utána fölényükről megbizonyosodva távozzanak, s közben vigyázatlanságukban értékes adatokat közöltek, melyeket lázasan osztályozó agya csak nem azonnal hasznosított. Igen, született hírszerző volt, olyan ember, akit könnyű elfelejteni. Csak éjszakánként engedélyezte magának, hogy italtól kábult szemét elfordítva a mellette alvó nőről az idővel vigasztalódjon, mely megbízatását követi. Úgy gondolta, akkor majd termékeny és őszinte lesz, mások is okulhatnak elismert tapasztalataiból. Képtelenségnek tűnt a kudarc a sötétben. Így aludt el Dobrovics, és amikor reggel bevitte az ételt, azt mondta nagyanyjának. Legvároskenyér a reggeli, tejjel. Nem tetszik a könyved? Fordult felé az öregasszony. Miért nem? Mert franciákról írsz benne. Ez nem érdekli az embereket. És különben is, te magyar vagy. Miért nem írsz Rákócziról vagy kosútról? Én adjak neked ötletet? Ivott egy korcsi tejet. Hosszú is a könyv. Ha egy város van benne, mindjárt az egész történetét leírod. Mire a végére érek, elfelejtem, mi is van az elején. Nem való ez nekem. Úristen, gondolta Dobrovics. Most figyeljen ide, ült lazágy szélére. Ne várja azt egy írótól, hogy pontosan arról írjon, ami vele történik. Én például akkor tudok írni, ha saját életemet mások sorsával hasonlítom össze a könyvemben. Itt van, teszem azt, a Biblia. Abban ősrégi történetek vannak, de mindig akad majd olvasójuk, mert a saját sorsukat látják megismétlődni benne az emberek. Persze más formában. Írhattam volna kosútról is, de én azt akartam bizonyítani, hogy az emberi jóság és gonosság mindenütt egyforma. Ezért ez a könyvem a magyarokról is szól. Ne magyaráz, mondta az öreg asszony. Azt látom, hogy tudsz magyarázni. Ha rövid lenne a könyv, hát jó, de így csak fáraszt. Azért olyan részletes a történet, mert el kell hitetnem az emberekkel, hogy ez egy igaz történet. Ezért apróságok egész sorával altatom el gyanakvásukat, hogy a későbbiekben szabad kezet nyerjek, amikor a váratlan fordulatokra kerül sor. Írás közben sokszor még magam is ilyen elvakított olvasó leszek, ugyanis személyes ismerőseimről mintázom a szereplőket. Néha meg az utcán látott emberekről. Egyszer például egy lányra lettem figyelmes a villamoson, aki egy harsányan nevetgélő társasággal utazott, de viselkedése elkülönítette a többiektől. Szomorú volt, és ugyanakkor izgatott. Szótlanul állt ismerősei között, amikor figyelni kezdtem, de láttam rajta, hogy készül valamire. Egyszer csak váratlanul a lépcsőnél termett, majd leugrott a robogó villamosról, és futni kezdett az ellenkező irányba. A többiek egy ideig csodálkoztak, aztán megfeledkeztek róla. Én megpróbáltam kitalálni, hova futhatott ez a lány, és egy történet jutott eszembe a király leányáról, akit elhagy kedvese a Gárdatiszt. Látom, szereted a lányokat, szakította félbe az öregasszony. tagadás, mondta Dobrovics, szeretem őket. Nem baj, fiatal vagy. Igen, az vagyok. Szóval, van úgy, hogy nőket férfi alakban jelenítek meg könyveimben. A jóságos öregembert akitől a szökevény gája rab itt, ebben a könyvben, amit maga most olvas, ellopi az ezüstöt, és aki úgy bízik az emberekben, azt agyáról mintáztam. az ilonkáról, Igen, és ha tudni akarja, maga is szerepel a könyvben. Ki vagyok? hangzott gyorsan a kérdés. Majd meglátja, csak olvasson tovább. Kíváncsi vagyok magára ismere. Ekkor Dobrovics felállt, átment a szobájába, és az ágyra fekve ezt gondolta, vesztésre állok. Az egyedüllét egyetlen ötletet sem hozott. Napjait heverészvet töltötte, nyomasztó történeteket agyalt ki, cigarettázott, és önmagát vádolta az eredménytelenségért. Az fenyegette, amitől leginkább fért hogy dédelgetett függetlensége, melynek kedvéért sorban feláldozta a barátokat, a nőket, jövedelmező foglalkozásokat, hogy ez a büszkén hangoztatott függetlensége zsákutca. Aztán még azt is gondolta, nem kellett volna mindent egy lapra feltennem. Az asztalon heverő gépet papírosokra pillantott, de nem sikerült meggyőznie magát. Nagyanyja pedig tovább olvasott, és reggel, meg délben, amikor a tálcát ölébe vette, kíváncsian méregette unokáját, de nem szólt semmit. Egy napon azonban megkérdezte. Sok ember olvasta a könyvedet? Csak nem az egész ország, és a fiaik meg az unokáik is olvasni fogják. És még hozzátette azt, amire nagyanyja várt. A benne szereplőkre pedig úgy gondolnak majd, mint az ismerőseikre. Melyik vagyok én? kérdezte ismét az öreg asszony. Olvassa tovább! – De lehet, hogy nem ismerem fel magam. – Mert nem figyel oda! Olvasson figyelmesebben! Dobrovics elment, és néhány óra múlva egy nővel tért vissza. Mindkettőjükön látszott, hogy sok italt fogyasztottak. A fürdőszobán keresztül mentek Dobrovics szobájába, de a nő hangos nevetését és reket kiabálását meghallotta az öreg asszony. Sányi! – kiáltotta. – Tudod – Mondta Dobrovics a másik szobában, miközben bizonytalanul gombogatta ingét. Tudod, nagyanyám egy tiszta papírlap. Azt írsz rá, amit akarsz. Férje elzárta a világtól, egy kisváros néhány utcáját láthatta csak, és ő úgy érezte, hogy nem is akar többet látni. Talán hímzett, vagy kötött estelente, talán egy kicsit megbolondult, titokban fütyörészett, istenítette nőfaló, makacs nagyapámat. Tud a magyar történelem egy-két eseményéről, és kész. Tiszta papírlap, azt írhatsz rá, amit akarsz. A nő nevetett, és lerúgta a cipőit. Sányi! kiáltott az öregasszony. Miért kiabál? Hajott be az ajtón Dobrovics. Ki van nálad? Ne törődjön vele, ártalmas annyit nyugtalankodni, olvasgasson inkább. Előbb mondd meg ki az ott a másik szobában. Dobrovics hirtelen becsukta az ajtót, és neki támaszkodott. Nem fogja elhinni. Ne neves, azt kérdeztem, ki van nálad? Egy lány. Maga is ismeri. Dobrovics nagyanyja, akivel az utóbbi napokban annyi érthetetlen dolog történt, csodálkozva nézte unokáját. Kiről beszélsz? Dobrovics odament az ágyhoz, és a szájából ömlő italszaggal sem törődve az öreg asszony arcába mondta. Kozett van itt! A magas, szőke kozett! Jean Valjean fogadott leánya, az egyszerű, a tiszta, a hűséges. Észrevehetett valamit nagyanyja szemében, mert felegyenesedett. Csak nem hitte azt, hogy maga Kozett, hogy magából lett Kozett? Hát melyik vagyok? kérdezte halkan nagyanyja. Majd meglátja, hisz már a könyv végén jár, még néhány oldalt el kell olvasnia, ma befejezheti az egészet. Ekkor Kozett nyitott be. Hosszú, szőke haja csapzott volt, cipőtlen, könnyű lába nesztelenül lépett, szürke pillantása Dobrovicsra szegeződött. – Mire várunk? Nem sokára jönnek a többiek, nincs sok időnk. – Jövök már! – Dobrovics a nagyanyának magyarázott. – Néhány barátom látogat meg egy óra múlva. – Hoznak italt is! – szólt közbe Kozett. Kicsit beszélgetünk, folytatta Dobrovics. Régen voltam társaságban, de magát nem fogjuk zavarni, maga csak olvasson, és ne nyugtalankodjék. Este majd beszélgetünk mi is. Még visszaintett, aztán becsukta maga mögött az ajtót. Te hivatalban dolgozol? kérdezte tőle a nő a géppel írt papírosokra pillantva. Nem, mondta Dobrovics, és átkarolta, hogy lehúzza hátán a cipszárat. Kereskedő vagyok. Egy idő múlva, amikor csengettek, magára kapkodta a ruháit, és ajtót nyitott az érkezőknek. Négyen voltak. Két férfi, akiket Dobrovics most ismert meg a közeli eszpresszóban, és két nő most szedték fel őket. Bort is hoztak. Azt megitták. Hülyéskedtek a nőkkel. Valami fényképezőgépet mutogattak, hogy ők fotóriporterek, és néhány aktképet szeretnének csinálni. A nők vihogtak, és mindegyik arra várt, hogy a másik kezdje a vetkőzést. Végül a szőke nő megunta a dolgot, és ledobálta ruháit. A férfiak ide-oda forgatták, közben kattogtatták a gépet, melyben valószínűleg nem is volt film. Dobrovics a falnak dőlve nézelődött, és csak néha szólt közbe. Sokat ivott a borból. Engedte, hogy zajongjanak, olykor az órájára pillantott, mert ki akarta dobni őket, mielőtt anyja hazajön. Különösen a szőkenőt figyelte, aki kezével olyan mozdulatokat tett, mintha hosszú ruhaújat akarna a karján feljebb csúsztatni. Dobrovics erre ismét előszette a napokkal ezelőtt félbehagyott történetet. Az öreg asszony fedőneve Dallam volt, létezéséről csak ketten tudtak. A nyomatékos parancs alapján, mely csak végső esetben engedélyezett találkozót vele, Titokzatos, tapasztalt férfinak képzelte a kém, de nem lepődött meg, mikor a szárazon berregő csengőszóra egy idős nő nyitotta résnyire az ajtót. Teát csinálok magának, mondta Dallam. Ugye szereti a teát? Suttogta maga elé Dobrovics, mert élvezte ezt a mondatot. Dallam egy karlendítéssel felcsúsztatta zárt ruhája hosszú ujját, hogy ne zavarja, amint kannát tesz az apró főzőre. Nem sokára a jázminte a szaga nehezítette a szoba amúgy is terhes levegőjét. Meséljen! Fordult hátra dallam. A csoportot gyakorlatilag felszámolták, mondta kém fáradtan. A rádiós és az összekötő tűzharcban estek el. Felső kapcsolatom háztetőről vetette magát az utcára. Én vagyok a csoport utolsó embere. A nyomomban vannak. De biztosan tudom, hogy ide nem követett senki. Nem mondja! Az öreg a szájához emelte a csészét, aztán a tányérkára tette. Mi a terve? Meséljen! Alig tudtam lerázni őket. Újabb utasításért jöttem. Úgy vélem, a közeljövőben nem leszek alkalmas a munkára. Kikészültem. Egy fehér angúra macska kelt fel fektéből, és dallam földigérő szoknyájához simult. A kém teás csészéje halkan csörrent, ahogy a tányérkára ejtette. Felső kapcsolatával folytatott utolsó beszélgetésére gondolt. Dallam áruló. Csak ő köphetett. Idáig mélyen magában hordozta ezt a gyanút, most minden világos lett. A gyanú már elég, hogy cselekedjen. Veszélyben van, mert tudják, hogy idejött. Ugyan, kedves barátom! Az öregasszony végig simított a macskán, majd felállt. Maga túlzottan borulátó, mosajogja már egy kicsit. Úgy. Beszélek barátainkkal az érdekében. Nálam minden veszély nélkül eltöltheti ezt az éjszakát. Holnap reggel majd meglátjuk, mit tehetünk magáért. Most pedig egy pillanatra elnézését kérem. Azzal kisietett a szobából, egy tácán vitte a teakészletet. A kém az ablakhoz lépett. A túlsó oldalon álltak üldözői, a sötétség ellenére azonnal felismerte őket. A többiek zajongtak, Dobrovics a falnak dőlve állt, időnként az órájára pillantott. Másnap elvégezte a munkáját, valahol Budán, egy villág szegélyezte úton futott végig, útját postaládákba csúsztatott újságok jelölték, délelőtt tíz órakor megreggelizett, aztán ezzel nyitott be nagyanyjához. Teja és vajas kenyér van reggelire. Az öreg asszony lassan felnézett. Befejeztem a könyvedet. Ma reggel rosszabbul nézett ki, mint máskor. Nehezen mozdult és lassan lélegzett. – Hogy tetszett? – Tetszett. – És megtalálta magát benne? – Beleintett a levegőbe. – Nem tudom. Dobrovics érezte, hogy sürgősen beszélnie kell. – Hát akkor elárulom, hogy maga zsámvázsám. – Egy szökött fegyenc lennék? Egy polgármester? Egy erős férfi? – Nem esély nekem. Biztosan valamelyik barátodból csináltad, és nem belőlem. Dobrovics leült az átszélére. Most figyeljen ide. Már mondtam, hogy nem a külső a fontos, hanem a regény alak lényege. Egy nő lehet férfi is a könyvben. Ez a zsámvázsán egy becsületes ember, aki nem ismeri a saját értékeit, de jóságával kiharcolja helyét a többiek között, és végül fogadott leányát, kozettet és annak férjét joggal nevezheti gyermekeinek. Azok pedig halálos ágya mellett tisztelettel néznek rá, és amikor megállja őket, megfogadják, hogy emlékét őrizni fogják. Macskák, gondolta közben. Macskák keringenek a szobában, feszült, merev mozdulatokkal. Nem kérek, hárította el a tálcát nagyanyja. Dobrovics a földre tette a tálcát az ágy mellé. Kik voltak azok tegnap? kérdezte az öreg asszony. A párizsi forradalmári fiak. Nagyanyja előredült, és erejét megfeszítve mondta. De azokat lelövik harc közben az utcán? Ne féljen, nyugtatta meg Dobrovics. Csak a könyvben van ez így. Az életben sosem lehet tudni. Neked vigyáznod kell magadra. Ne vegyél és semmiben, te csak könyveket írj. Unokája fejére tette a kezét. Ugyan, mondta Dobrovics. Majd írok egy könyvet kosútról, és nem lesznek benne hosszú leírások. Ugye sokan olvassák ezt a regényedet. Az egész nemzet, de most aludjon, búcsúzott Dobrovics. Büszke lehet rád a nemzet. Hát persze. Dobrovics felállt, kivitte a tálcát, aztán szobájába ment, és ágyára feküdt. Fáradt volt és elégedetlen. Úgy érezte magát, mint a kudarcok után, amikor hasztalan tett számtalan kísérletet, hogy megadásra bírja a konok szavakat. Azok csak az írógép betűi maradtak. Fehér papír, mint a kavicsok, pocsogtak egymás után, hogy eltűnjenek, és csak egy gépet papíros maradjon. Macskák. Erről Dobrovic. Dobrovics. Tálca és macskák, amint feszült merev mozdulatokkal sétálnak a szobába. Este, amikor anyja hazaérkezett és bevitte a vacsorát, az öregasszony nem evett semmit. Ágya mellett az éjjeli szekrényen ott hevert a két vaskos kötet, ő meg csak rázta a fejét, hogy nem kér. Dobrovics ismét az ablaknál állt és kinézett az utcára. Tálca, gondolta. Az öregasszony egy tálcán vitte a te a készletet. A kém az ablaknál állt, és látta, hogy körülvették a házat. – Lám, már itt is vagyok! – dallam likörös poharakat hozott. – Ha kívánja, lemezeket teszek fel. – Látja? – vezette az ablakhoz a férfi. – Nem túl elővigyázatosak. Magával már nem törődnek. Én vagyok a csoport utolsó embere, a rádiós és az összekötő tűzhozban estek el, felső kapcsolatom a háztetőről vetette magát az utcára. Már csak én vagyok fontos. Magából többet úgy sem szedhetnek ki. Azzal nem törődnek, hogy vigyázatlanságuk leleplezi előttem a maga árulását. Férjem tiszt volt a gyarmatokon, mondta dallam. A halott falevelek meggyűrődtek a nyakán, szemekerekre tágult. Egyszer állarcosbált rendeztünk, és a helyőrség parancsnoka forró szájával a nyakamba csókolt. Ronda munka volt, dallam nyűszítve ragaszkodott az életéhez, a macskák feszült, merev mozdulatokkal sétáltak a szobában. Az öreg asszony holtestét a kanapéra fektette, és egy cigarettát elszívott, míg összeszedte a gondolatait. Már szürkült, amikor cselekvésre határozta el magát. Érzelmek nélkül hagyta el dallam lakását. Nem sokkal később, mikor leszállt a villamosról, az emberek észre sem vették, hogy egy kémmel utaztak együtt. Másnap hajnalban Dobrovics egy postaláda előtt állt, melybe már előzőleg becsúsztatta az aznapi újságot. De mégis egy öreg asszony volt előtte, aki az ágyon fekszik. Mellette az éjeli szekrényen két vaskos kötet, Telve konokszavakkal. Áldogált a ládikó előtt. Majd kisvártatva megfordult, és futni kezdett. Amerre szaladt, újságok maradtak a postaládákban. Ez az, gondolta a futás közben Dobrovics. Szabad karját forgatta úgy rohant. Irodalom, ez a címe! Az út erősen lejtett arra, lába alól futotta a föld, a ládák üresen maradtak, de ő már kiabált: Tálca! Tálca! öregasszony! A nap lassan tüzesedett, még hűvös volt a levegő, és Dobrovics egy szobára gondolt, egy ágyra, hervat, falevélbőrű kézre a takarón, egy férfira az ablaknál, alatta autók futnak, és ő cigarettázva bámulja őket.